Velkommen til Fremstedsfabrikken, podcasten, der dækker teknologier, og tendenser og udfordringer af startup-miljøet gennem øjnene af iværksætter, investorer og teknologiske øh, eksperter. Og øh, med på linjen har jeg fra øh, Serbien med øh, russisk radiointerference, øh, Lars Horsbøl. Nej, <lars>, Lars. Lars. Men øh, du er i hvert fald med, Lars. Og øh, i dag, der skal vi snakke med øh, ingen andre end Mas Peter. Mads Peter Vejby, og vi var heldige at have ham med i Fremtidsbringens episode 1. Hvis man ikke har hørt den, så gå tilbage og få blæst din ører ud af en Lamborghini. Han er en kæmpe legende, var, var sød nok til at sige ja, og var formentlig den 26. april 2017, vi fløj til Aalborg med Norwegian og forsøgte at lave noget fedt lyd i, i Mads Peters garage. Norwegian, uh, vi... som jo ikke er gået konkurs endnu Som ikke er gået konkurs, men uh, som heller ikke har givet det afkast hvis man har holdt på dem siden marts, <laughs> som man kunne have håbet på nej, det, det går ikke super godt Men vi øh, er i hvert fald en tur forbi Nordens Paris igen Den her gang ikke ude i den ellers rigtig fine bilgarage Men i stedet på kontoret hos Park Park Og vi taler med masse om hans forskellige virksomheder og hvad han løber rundt og leger med til daglig og så snakker vi også om en masse røverhistorier det vil sige at vi taler lidt omkring biler forstadsfruen. rejser Forstadsfruen og den i gode alper øh, ja. og så der noget med noget børmeskine til Bauhaus I kan bare regne med at der kommer en faktur derude ja. øh, og så og er Mads, der selvfølgelig han var selvfølgelig også ude netter ja så er der ja han var også ude at nette sig, inden da, da han fik at vide. det vid det er vi video, video på så sagde han. Ej, det sagt. Så nu, nu, skal og, nu skal jeg lige ud og sætte hår. det. Ja, vi havde et lettere uheld undervejs, så vi må lige se, om vi rent faktisk kan, kan, kan uploade videoen. Men, men regn med, at den kommer op en af de kommende dage efter udgivelse her. Ja, og så snakker vi selvfølgelig lidt om uh, Poor Guy International Aviation Limited. Uh, Aviation Limited, som jo har stået for cirka halvdelen af flytrafikken i Aalborg Lufthavn under de helt uh, slemme coronadage. Så, ja, og, og så nu ikke, også er med i lille nye... flyselskab efter Nej, præcis. Og, og nu også med en uh, ny rapmusikvideo, så vidt jeg kunne ja. se på uh, <laughs> på masses favorit app som jo er uh, Instagram uh, med fuld og godt humør. Men før vi kommer med med flere spoilers, så skal vi jo lige uh, endnu en gang uh, her før nytår. Sige tak til vores øh, fantastiske samarbejdspartner Trifolk, som vi jo har lovet og løfte for noget ret fedt, vi har lavet øh, sammen med Tryfork. Øh, det bliver ikke Lars der er kommet til at stå for det, men vi har givet input til, hvordan de skal køre det, øh, baseret på egne erfaringer. Og kan du ikke løfte for det, Lars? Jo, kort og godt, så er det mega fedt med unge mennesker med masser af energi, som gerne vil ud og lære og gerne vil give en gas på arbejdsmarkedet. Og derfor så skal hver stor virksomhed selvfølgelig tilbyde en masse internships Og det gør Trifork nu Så der er blevet sat et, øh, en ny side op på internship.trifork.com, Hvor man har mulighed for at gå ind og ansøge øh, om et internship hos øh, Trifork, Og det er selvfølgelig for udviklere, altså hvis man er en programmør, det giver sig selv Men det er altså også for alt muligt andet øh, Det kan være marketing, det kan være events Business Development, der er masser af muligheder Så det er bare ind at ansøg ind på internships.internship.trifork.com. Yes Og det der er vigtigt også at sige Det er at altså, du behøver ikke være Færdig med en universitetsgrad Det kan godt være på imens du studerer En universitetsgrad, det kan også være efter et sabbatår øh, Eller et sabbatår um, Det kan også være øh, Hvis man har øh, Færdiggjort sit øh, universitets om det er en bachelor, eller om det er en professionsbachelor, eller om det er en kandidatgrad, det, det kommer så ikke så nøje. Men hvis du er passioneret og har lyst til at give et skud med nogle sindssygt dygtige mennesker, så leder TriFork altså konstant øh, efter interns, og det vil sige, at der er heller ikke nogen ansøgningsfrist. Øh, og der er allerede øh, interns, der har været igennem øh, møllen, og øh, det, dem kan man sikkert få lov til at række ud til os og høre om, øh, hvordan det var, øh, og hvad der sker. Det er ret fedt. Det, siden er stadigvæk lidt work in progress, men vi arbejder med at få den fuldstændig skarp, og det bliver den også. Men det kommer vi til at køre lidt med her med det internship ordnet, her. Så er der al den information, man har behov for. Det er bare inde på internship.tryfork.com ja, Der er en e mailadresse til den gode Oliver, så hvis man har spørgsmål, så kan man sende noget sted. Og så skal du jo siges, det fede ved Tryfork er, at øh, der er kontor over det hele. Ja, Så små Ansøg Ansøg, komme med ombord, om det så er i Aalborg, eller om det er Esbjerg, eller Amsterdam, eller Mallorca, eller København, eller whatever. For ansøgt, og så øh, bliver matchet med, med det rette sted til, til det internship, du, øh, der passer til dig. Og jo mere sulten jo er, jo mere ansvar kan du også få. Det er, det, det er rigtig fedt. Og det har vi strukket sammen sammen med, med Jørgen og Oliver. Og det sker jeg så... Altså, hvis, hvis du kunne have nogen smags form for interesse, så gå ind og tjek det ud uh, på internship.tryfork.com. Uh, og så uh, smid en ansøgning, uh, og gør jer umage, fordi uh, det, det er det, vi helst vil have. Og uh, Lars, ellers så, uh, så tænker jeg sgu egentlig bare, at vi skal en tur til Nordens Paris. Vi skal interviewe Mads Peter, som vi har, uh, som vi har snakket lidt om, uh, og det bliver skide godt. Det er din hjemby. Det må man sige. Ej, ikke helt. Jeg født i Esbjerg. Vi er tilbage. Hvor det hele startede for to år siden, vi optog ja. med dig Mads, øh, vi er ja. Nordens Paris jo, du er iværksætter, du er pilot, og så er du for os at se, er kongen af Nordens Paris. Ah, det er det <laughs> Nej det ved vi godt du ikke synes, <laughs> men sådan er det. Du bor ikke ja. højst, det må vi sige, det gør Sonja jeg og Jesper Skovsgaard. Ja, det gør det. Ja, det, er faktisk ikke, det er faktisk ikke rigtigt. Jeg tror at koden op. på deres hus, jeg tror jeg faktisk kun er 46 42 46, hvor vi ligger i 54. Hold Og så okay. okay. Ja. Jo, jo. Ja. Jamen, det kan man nok. Nå, vi vil vi begærte se velkommen til først og fremmest at vi kommer ud til park park på jeres kontor i Gu. Ja. Ja. og i første episode af ja, fremtidsfabrikken, der snakker vi med dig i lang tid en time, to timer ja. Ja. Der vi en eller lige, I er lidt ved med at stille spørgsmål Ja, ja. ja. Jamen, du kunne også snakke nu, skal du ikke Ja, det var fordi, jeg kom ind på, på nogle ting, der interesserer mig svagt Biler ja. og fly, ikke, så ja. og, og, det, og det gør vi i dag ja, ja, ja. Men vi er ikke i garagen dog Nej, ikke den her gang Men der må vi heller ikke have video Nej. Så det har vi nu, den er lige der Vi snakker med dig om din virksomhed Lotto 24, M1, Park Park, Sego Mest kendt for Spil Nu Måske, og så er Magnet Gaming det er der så nok også nogen, der kender lidt til Vi skal følge lidt op på det yes. Med de her virksomheder, hvad der foregår Og så skal vi selvfølgelig også følge op på so På privaten Fordi du er stor på Instagram Du er blevet stor Ah, du, jo, blevet... du er god på Men du er god på Instagram Du er undervurderet Okay, ja. Jamen så siger vi det altså, ja, ja. Jeg, jeg tror at det ikke engang at jeg har 10.000 følgere på Instagram Nej, men det, det, det er kan du få det, det, Den er store, det, det, det, det tror jeg hvis det, det er en, kan en, Det kan du det få Ja, men man så kan bare kan gå ind og gå i gang ja. Og den her den kommer ud, Mads, så har du 10.000 Ja, ja okay. men uh, lad os starte ud med ja. Sego spil, spil nu. Du ja. havde solgt 60% til danske spil da for nogle år. siden. Det snakker vi lidt om og Hvordan det var at sælge til dem Og det er noget statsligt Og bum, bum og alt det her værk De er jo ikke med længere Nej, jeg kan ikke rigtig really huske, hvor meget jeg kunne uh, sige og gøre og så videre, men altså nej, tilbage i, ja, uh, yeah. 14 var det, sælger vi uh, 60% af aktierne til uh, Dansk Spil. Og uh, så lå det ligesom i korten, at de skulle købe os ud uh, efter en 5 uh, års tid. Og uh, da de så 5 år er gået, der kommer de så, uh, og vi havde sådan egentlig meldt ret klart ud af, at vi, Ønskede egentlig ikke at, altså vi kunne selvfølgelig også bare forlænge øh, vores øh, co-ejerskab af virksomheden, men vi vil gerne til udlandet mm. øh, med spil spille nu og prøve at gøre det internationalt. Og det kunne de ikke, og så lå det ligesom i korten. Altså det må de ikke? Nej, de har jo nogle formålsparagrafer er med i med de eget af finansministeriet. Så, så det er jo ligesom om, at det lå lidt i korten, at, at vi skulle skilles. Og øh, jamen, så meldte de så ud, at de, de ønskede egentlig ikke at, kan man sige ej, øh, den her virksomhed op i Aalborg, og så sidde og, og drive den fra Brøndby af. Og æh, og du er jo heller ikke til Brøndby, kan man sige? Nej, nej. det det vil jeg godt ikke. er det mere jo simpelthen simpelthen simpelthen fri for Ja, <laughs> ja. så øh, okay, så, <laughs> øh, så de, hvad de skulle så? ligesom købe. Jamen så så så, så, så så så tog man jo færdigt det lige, og så prøvede man at sætte sådan en uh, struktureret proces i gang og se, hvordan man kunne gøre det. Uh, og uh, jamen det, uh, det er stillet sig meget spændende, men det er også meget kan man sige meget teknisk meget Man har jo ikke man fokuserer mere på egentlig bare at sidde og og finde data frem på ting, man har gjort, i stedet for at udvikle forretningen. Så det er også sådan lidt en, en vande position. Men hvor man tænker, det er endt så med, at vi uh, sidste år i uh, juli sammen med en uh, fond, der hedder Via Equity, uh, egentlig køber, uh, køber danske spil uh, ud af forretningen, sådan at uh, vi tre oprindelige, eller uh, stifter af det. Vi sidder på 60% af aktierne, og så har vi equity 40% af aktierne. Okay, så den skifter så? Fra ja, det kan du sige, så vi får bliver og så gør vi så det, at vi har så taget, åbnet op, og så taget nogle af vores dygtige nøglemedarbejdere med ind, som er partner i virksomheden. Okay. okay. Så, så de ligesom er med på, at det er på rejse. Så de har en ejerskab eller hvad? Ja. Okay. Men hvis I skulle gå fra 40% til 60%, så skulle I også op med noget af lommen Ja nogle kontanter ja ja, så, øh, ja men det, det er jo sådan en øh, yeah. Ej, ja, der er ikke så mange pengegrave ned desværre men øh, nej, det, det er jo sådan en, en større og øh, kan man sige kompliceret proces med at, at få lånt nogle, øh, nogle penge mm. så, øh, så ja vi, vi har også mådt gælset os for at få det her til at lykkes ja. hvordan er så, det så med med, med vi det de kommer ind hvordan er det så han kan med? kapitalfond med er det anderledes en dansk spiller de passive, eller Nej, det de, er bare... ikke, de er ikke passive, men altså de, altså de er heller ikke aktive. Altså de afskylder holdninger til, hvordan virksomheden skal ledes, og hvordan vi skal drive den osv. Men, men, men langt i den vejen så er de kan man sige, lige så gode at have med som, som, som dansk spil. Fordi de blander sig egentlig heller ikke så meget i forretningen men det gør de så heller ikke, så længe det går godt. Det er mere, hvis du ikke begynder at levere på, på de tal, du har lovet, at de ligesom begynder at blande sig. Så, så længe at pilen peger din vej, så får man eh øh, dybe og over, over, over, over, hvad hedder det øh, køre og passe sig, ikke? Okay. Ja. Og, og det gør I jo så fordi I jo begyndt på det her internationalisering Ja, det må man sige. er ikke ja, og det, jo jo, det er for, for hvad hedder det for for, for, for ja, for to dage siden åbnede vi Kan du lige forklare jamen, det er det er, det er fordi <laughs> det, det, er, det, er, det er svensk for heldig kartoffel Okay, men ja. selvfølgelig. <laughs> er det vel så, at have et selskab, der hedder Lykkost. Ja, det skal jeg fortælle dig på, om det er vældigt, eller hvad tæbeligt, eller hvad det, det hedder øh, om, et, om et års tid. Men altså, det, vi, vi er jo vi at lige så stille og roligt op, og... Øh og det har været også en, en lang proces, og det er jo super befriende, at så ser vi ind i går i luften, og så sidder man det bare og venter og trykker af 5, 5, 5 hele tiden ja. i baggen, for at se, om der kommer en kunde ind. Ikke? Ja. Og når så der kommer en kunde ind, så er man jo kistelykkelig og sidder og følger næsten alt, ja. hvad de gør. Ikke? Kan, kan, mm. I, har I, sådan, I har sådan en monitor eller hvad, hvor I kan sidde? Kan I ja, så vi har også sådan en baggen, en, en så vi kan gør. se, ja så stort set alt, ikke? og så kan man se, hvad Sider de... Det. Ja. Men der er gæt pære, det så kan du også. være sikker på. Er der, hvad siger du? Jo, jo, jo, altså, men øh, det er jo klart, men så, men så længe man gør det, kan man sige, med et formål for, os, så kan man, man godt se, at mange af de ting, vi kigger, det er jo sådan set bare på, på et kundenummer, mm. og ikke så meget på en person. Ja, det er klart. Så, Hvor, hvorfor Sverige? Ja, fordi ja. de er jo en af de eneste lande, der er åbne her under hele det her coronashow, men det gør ja. jo ikke så meget som digitalt. Hvorfor lige Sverige? Jamen, det, ja, jamen, det skyldes, at de for ganske nylig åbnede op for, at man kunne søge en licens, ligesom på det danske marked. Og vi var jo de første, der var inde i det danske marked og fik en dansk licens. Og øh, så øh, vil vi gerne ind på det marked. Vi har fået rigtig god feedback på vores spil igennem, kan man sige, Mac en Gaming, hvor vi pladede, prøvede at, at lege spillene ud, og fået god feedback på vores spil øh, fra Sverige af. Og så, øh, jamen, vi har øh, nogle medarbejdere, som er svenske i dag. Så det, der er også mange ting, der, der tænkte, det er øh, et eller andet sted lidt til høje ben, og vi føler også, der er sådan et, øh, kan man sige, øh, kulturelt øh, samfællesskab med... Og rejer Leo Vegas Ja og Silex Og Berlin, ja, Leo Vegas er jo 365 svensk 365 og BetSafe Og Henrik Ekdal Persson Han er stor øh, Hvad Inden hedder det belling. Ja BetSafe Ja men nej Hvad hedder det Du 365, 10 er 365 De ja, det er det britisk øh, Men øh, hvad hedder det Kindred Group Er, er svensk ja. øh, Unibet Og Maria Casino Ja Okay så, Du måtte godt øh, vide Nede fra Marbella Hvem ham Henrik Ekdal Persson er Nej det kan du faktisk ikke Han har meget betting Det er helt ja. vildt Han blev der på BetSafe Ja Ja, men så er han dygtig end mig så, Ja øh, det kan du nå endnu ja, jo ja, ja. Det er jo det med så. at internationalisere Men øhm, Ja Og så altså, det er, det, er, det, er, det, er det, vi jo super spændte på at se Og vi håber og tror på at selvfølgelig, vi kan gøre det lige så succesfuldt Som jeg gjorde med, med at spille ud i Danmark ja. Egentlig samme koncept, samme, samme spil Og der er rigtig, rigtig, rigtig meget compliance, altså jurearbejde, i forbindelse med at få sådan en spillicens. Det, det skal man simpelthen ikke undervurdere. Altså, det holde koster op. nogle knaster. Jamen det gør det, altså vi har en helt afdeling ansat af jurister nu, og kan man sige, øh, er kantmærket til at sidde egentlig bare og sørge for, at vi overholder øh, regelsæt. Ja, fordi det er jo som sådan ikke værdiskabende. Nej, det kan du sige. Det er jo bare sådan noget, man er rigtig dybt Det er ikke noget, man har opfundet, ja. noget arbejde, man har opfundet. Så, ja. det, er ikke, det er ikke noget, du er helt fan af, vel? Nej, men jeg kan godt se øh, vigtigheden af det, men, men problemet er bare, at det har bare med til at overholde. Altså, det, det, det er meget de godt, ja. ja, det, de har også været på Ops. Ja. Der kommer der mange af Nødvendigt, nødvendige. Ja. Alle cookies. Jamen, Ej, det er nok blevet irriterende efterhånden. Jamen, altså, altså, hvem fandt hvem fanden har på det? Altså, Der er jo ingen forbrugere, der nogensinde ligesom, har rejst det er som et, et issue og synes, at det var bare. Det har de jo fundet på ned i EU. at ja, de bare fundet på det, ikke? Altså, der ja. var sikkert en par anden paranoid, der, stod, der har skrevet sådan en politiker, og så har jeg tænkt, at jeg fedt, jeg skal jo finde på et eller andet at lave, mens jeg sidder ja. hernede, ikke? Og så har de grebet det op, ikke? Og, og det samme også med, med sådan en GDPR. Altså, der var ikke... Øh... Nå, jeg er sgu da ikke bange. Men, men... Og oh, jeg er bange nok til, at jeg ikke skal have en kinesisk telefon Altså det, der er sjovt ved GDPR, hvis man prøver at liste det igennem, så er sådan noget, som ikke er personfølsomt. Det, det er de GDPR-nummer, det er de kontonummer, det er de typisk nogle ting, folk ikke vil være med, men det, der er personfølsomt, det, det er jo sådan noget med, kan man sige, din seksualitet, din politiske overvisning, hvad du godt kan lide, altså med andre ord, alt det, du skriver på Facebook og Instagram. Ja. Altså, så, så, så det, det er personfølsomme oplysninger, ikke? Og, og så, øhm... ja, det er rigtigt. Hvis du, hvis jeg har, du, har endnu ikke mødt en forbruger, der siger, at jeg er så glad for, det giver det pære. Det, det gør mig virkelig jeg føler <laughs> tryg, <laughs> når det er, at, at jeg opretter en forsikring hos tryg. Ja. Det kan være, at det kommer. Så I kan jo melde ind, hvis det er. I kan jo finde mig på, på Instagram, så kan I jo fortælle, hvis I synes, at det er Det er fedt. Ja, det kan også være, at I bare skal melde ind, for at jeg selv på jeres samtidig <laughs> for ellers så vælter det med Mads. <laughs> ja, det, ja det, nej, det er bare sådan. Og pointen er bare, at det er the point of no return. Jeg tror ikke, at det bliver mindre nogensinde Nej, det er svær at rulle tilbage. Generelt med ting, det er særligt svært ja. at rulle tilbage. Når Og er øh, ikke. du skal indse din egen fejl. Ja. Det er folk så, ikke gode øh. til. Det er jo ligesom, hvis man giver folk noget. For eksempel læsehug. Du kan ikke tage det væk igen. Det duer <laughs> ikke. Nå, ja. Men øh, det var så svært, ja. Hvad, hvad, ligger, der, der, hvad ligger der ude jamen, i fremtiden? Vi er i gang med at undersøge, sig, hvad, hvad for nogle skal vi ind på. Hvad for nogle markeder tror vi, at vores spil er gode til? For vi vil jo helst egentlig sige, at vi har det her koncept omkring uh, hyggespil. Vi har, jo og vi har jo ikke sportsbillinger. Altså vi, vi kører jo ekstremt små indsatser. I Danmark har vi nogle andre spil inden, øh, som vi har fra, faktisk en svensk udbyder, meget meget stor øh, børsnoteret virksomhed, det her nettenetævement, hvor vi har nogle rulletespil inden og nogle andre automater inden. Og i Sverige startede op med helt vores egen. Ja. Nu har vi også flere automater, fordi vi har udviklet så mange år. Mm. Øh, så vi, vi har bedre produkt, end vi startede ud med at have i Danmark. Men jeg tror bare, at, øh, at vi må lige prøve at se, og så tror jeg ligesom kan vi finde vores niche i, i det her spilmarked med at tilbyde de her øh, casual øh, casino -spil, som vi kalder dem, øh, jamen så, øh, ja, så prøver vi at gå ind på alle de markeder, og så er det selvfølgelig vigtigt også at det marked, hvor dels man, man kan øh, for det første få søge licens, men at man også kan gå ind og, og markedsføre sig. Ja. Og der, der, der er en masse restriktioner og det, og det kan på det. Kan man ja, men der også kommer også en masse restriktioner, hvor jeg sidder og arbejder i en masse udvalg omkring, hvordan vi kan prøve ligesom at gøre markedsføringen mere og gør den også på sin vis begrænsen. Og der fik man jo det direktiv fra politikerne sidste år, hvor de hvor de sagde, at I skal gå ud og bryde hvad hedder det regler. Man, man sagde, at de skal gå ind og lave nogle aftaler omkring at annoncere mindre Så sagde, det kan vi jo ikke, det er jo i strid med konkurrenceretten Så, øh, så, så det, det sådan nogle ting kommer der nogle gange fra Christiansborg mm. Og så må vi ligesom prøve at navigere lidt i det der og sige Kan vi så komme omkring det på en anden måde? Med ligesom at, øh, og fordi det er uden der er egentlig ikke nogen, der gider bruge penge på annoncer Altså det er en udgift ja, ja. Så kunne man slet for at der kommer komme alligevel ikke altså, så, øh, så vil det helt klart være foretræk Så igen, ja. hvis man kan betale 20 øre for en krone, så vil man jo gerne jo, jo, men det er jo sådan en forretninger, ikke? Altså det er jo, i bund og grund, så det jo om, om købmandskab, ikke? Og sådan er det også med, kan man sige, de her servicetydelser. Altså vores købmandskab er jo ikke så meget, at vi skal købe varen på lager, men mere, at vi skal prøve at, kan man sige... For grunden til at bruge det. Ja, for grunden til at bruge det også, og få grunden til at bruge det for første mulige penge. Ja, så have det fedt. Ja, have det sjovt. Ja, så. Men... Du, du har det nok også ret fedt, uden om at spille på, på dine egne uh, spilsider, mas. Vi skal lidt tilbage. Ja, det må han, og det må han jo så ikke. Nej, det må du ikke. Du må ja. ikke vinde jackpotten jo. Nej, det, det, ja, det kan godt give lidt. Der var faktisk en gang, hvor jeg også jeg havde en journalist på, og så skulle jeg lige vise ham det, og så havde jeg lige logget ind, så ville jeg bare lige vise ham det hurtigt, og så... Øh vi havde fandt med sådan et, øh, et jackpot-spind, øh, og så kom vi ind, og så var der krydset fingre for at sige, nu håber jeg simpelthen ikke, at jeg løber med at De i det spil, ville være en katastrofe, hvis øh, der så skulle poppe i chatten, at øh, Mads Vejby har lige vundet den Så ja, men heldigvis så skete det ikke. Så. Ej, man kan nok der kan man nok ja. lige få nerver på. Vi skal tilbage over Kattegat. Vi skal tilbage til her, tæt på hvor vi sidder. Gu. Ja. Gu Alber. Du er nærmest blevet ejendomsudvikler. Øh, Ja, øh, lidt mere af, af nød end af lyst hedder det vel ja. Ja. Du, Har du købt et helt, hvordan fungerer det? Du har købt hele Google Alba nærmest Og vi har været op her over julen og lige, lige tøft rundt i frostvær ja. Det er flot, ja, der er god ja, udsigt sagt. når det er kold luft ja. øh, Man kan se over mod uh, Gistrup ja, til Vese, eller? Vese. Og til Gistrup, man kan se golfpenge ja. ja, Men du så... spiller ikke golf jeg uh, har gjort uh, jeg, tror, nej, jeg tror faktisk, jeg har opsagt et med medlemskab okay. Så uh, synes, det synes, jeg har tid til det Jamen, Du kan jo stille dig over på ja, ja. Vildland og så bare Det er ligesom mere over jeg ah, ja, hvis jeg, hvis jeg kunne drive, jeg tror en kilometer, så, <laughs> så skulle vi nok ja. lave noget andet. Så skal vi lave noget andet. Nå, men, ja. men det vi vil se, det er jo, at der er det her, der hedder Gu Alber. Ja. hvis man nu er fra Aalborg, som jeg selv, så har man nok hørt om det, eller læst om det et eller andet sted, måske i mig og Og det er jo berømt, fordi der er jo Djævlebakken i Gud Alber. og Djævlebakken ja. er jo en skibakke, som har kategori af en rød rødløjbe, Åh, ja, oh, uha, hold da det er, er bare ikke så langt, men, oh, men den er dog stejl Så den er god at på Så mm. det er sådan en, en, en kendt kælkebakke Jamen, hvordan fungerer det? Jamen, jeg havde jo, inden jeg solgte det midt Så besluttede vi os faktisk for at blive boende i det hus, som vi bor i dag Og som vi er vældig glade for Og så øh, gik der et par år Og så var jeg ude at besøge nogle venner som Der var flere, der sådan lige som havde bygget nyt Og så fik vi også øh, lyst til at egen også øh, bygge noget nyt mm. og, Så får man købe noget land Ja, men så, vi havde en idé, om vi gerne ville være der altid, øh, altså, der var en mark deroppe bagved, det lå sådan en mærkelig mark, der var klasket ind i sådan et uh, villa-kvarter. så det, den lå højt. så det var da super, og vi kunne få den, øh, hvad hedder det, øh, hvis vi kunne udstykke på den. Og så, øh, så køber jeg sådan en option på den jord her. Det vil vi lige snakket med i Mortensen Ja, Det kan godt være en god forretning, det kan også være... Ja, bestemt. ja, men det, det er jo en lottecoupon. Men altså, man, man, man betaler nogle penge for at få lov til at købe noget jord, så hvis ikke det er lykke, så har du bare betalt penge til ham, du har købt optionen. Ja. Og så købte jeg den, og så øh, tog jeg over med den i hånden, øh, og så tog jeg op forbi en arkitekt, et landskabsarkitekt, sagde, hvordan kunne man gøre det her? Han kom med nogle, nogle, nogle stregtegninger på noget, og så tog vi over og snakket med, med stadsarkitekten i Aalborg og sagde, jeg har en plan, jeg vil gerne... Øh, Øh, bygge det her og, og sådan og sådan ikke? Og, så, og hvad du starter byg. du med At komme bare med dit eget hus Og så siger du <laughs> øh, Nej men det, det første var egentlig bare at Jeg ville lave en vej med sådan en Jeg kan ikke huske det Syv eller nye hus på Bare alle sammen firkantet Og så det, det kunne man godt se ideen i Og der, der kunne være noget Det, det kunne være en, en god idé for så vidt Der blev også bygget meget af det område Ja men det, det var så også en del af planen Faktisk at købte en grund Der var, man skulle bygge inden for en vis periode Fordi mm. jeg gad ikke at bo sådan en uh, bygge. Mark, uh, i flere år Nå, men så kommer vi ind og så går projektet ligesom i gang med den her, uh, med, med den her udstykning og der er sådan en masse ting der skal uh, internt skal afklares uh, i kommunens forskellige mange afdelinger og så skal det jo så ud i sådan en, en, noget, der hedder en fordebat og så videre og så mens der er det står på, jamen, så er jeg med i et uh, typeprogram med uh, Felix Schmidt. Jeg tror det er tilbage i 12 det her. Ja, det er Vejens til, vejen til succes. Og, ja, jeg tror det hedder vejen til succes, og der kører op er ikke efter han. Ja. Det er ret rigtigt. Gran Turismo. Og så uh, uh, og så bagefter han på besøg af mig, der skulle han også besøge i Black English. Ja. Det skulle han da. Uh, og så eh uh, jeg havde sådan læst lidt om om Bjarke på det tidspunkt der, og så uh, sagde at jeg, det er godt, at han uh, kunne tegne hus til os. Så det kan han skudde det, det spørger ham lige om. Det spørger ham lige om. Alt skal du ja. ikke Felix. Åh, oh, det gør jeg, det gør jeg. Og så øh, så tre dage, så ringede Bjarke til mig. Øh, hey Felix, jeg skal du dit hus? Øh, Nå, ja, men okay. Og så øh, så kom Bjarke op og besøgte mig sammen med øh, hans kompagnon, øh, David og en eller anden. anden og så øh, så gik vi ligesom i gang derfra. Så ja, ja, okay. Men så skulle det så stadigvæk godkendes. Men ned på jo jo, kommunen, altså, og så var der jo jo, jo altså det er jo, det er jo både godt og skidt, kan man sige. at når Nu sad vi for stille for længe, vi kan ja, nu, lige bevæge okay. os lidt herinde. Det kan være. Sådan ja. der. Hvor lang tid tager det? Ja, det, det, det, det, det, er, det er forskelligt. Altså, der var jo så rigtig mange, der havde en holdning til det, ja. og jeg tror heller ikke, det gjorde det bedre, at, at, at, at, kan man sige, at der var nogle naboer bagved, som, som havde egentlig lejet marken til at have nogle heste derpå. Ja. Og det var jeg egentlig åben for, at det godt, de kunne fortsætte med. Men det sagde jeg sådan ligesom, at hvis vi skulle lave samarbejde omkring det, det ville jeg faktisk gerne jeg også gerne skrive det i lokalplanen, så skulle de ligesom øh, droppe lidt den modstand, de havde mod det, hvis vi skulle samarbejde omkring det. Ellers så gad jeg ikke, at de på den ene side havde begrebet mig, og så skulle jeg bagefter, hvis det gik igennem kom og sad. Og det ville de ikke indstille på. Så det er jo også sådan. Øh, kan man sige. Så nu er de her væk øh, Ja, men, men det det. Øh, det var faktisk ikke en kugle, der ikke ønskede dem, for jeg kunne min datter ride selv. Så jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi havde Islenner til gode op. Du var så, også ret god på en hest. Øh, det er jeg så ikke, nej. Nå, det, min det, det, øh, det, det søn og mig simpelthen. kalder heste for kødskuter. Okay. Nej, altså, øh, det, ja, det er ikke nok godt øh, jeg samme øh, sagde. Ja, ja, men altså de, de jeg synes det er sådan et smukt dyreparvstand, men at sidde på det røre ved det og sådan det, det ikke mig så. Det er Karl Peter heller ikke til Nej, nej, men jeg har jo så en kammerat ham, ja hestehandleren fra, fra Grænsted ja. <laughs> Andreas Helstrand. Det kan ja, altså han, godt være, vi skal det meget godt. Vi har snakket meget i dag ja. Ja. Ikke med ham, vi har snakket om ham no, okay. Vi vil gerne ja. snakke med ham ja, ganske Han er kort. du ja. har jo foreslået det før ja, ja, Jamen han er super fyr <laughs> Han er skide dygtig så, øhm. fra Men det er fordi ja. jeg er blevet ekstra vild med heste ja. Siden sidst sådan. Ladsen, der, det er jo sådan lidt sjovt, øh, hvad hedder det... Øh, altså, hvad er sammen med ham der? Så kom sådan en... Åh, hvad så? Skal vi have en handel, du ved? Så klask rigtig hånd i Smirlup-markedet, ikke? Han synes det er sjovt, at vi har kaldt det for hestehandleren, ikke? Så, øh, nej, men... Øh, jo, men jeg ville egentlig gerne have haft det hestet op, og jeg synes faktisk, det kunne se fint nok ud. Men, øh, men kommunen var ikke så meget for det. Der er også faktisk regel omkring, at man må faktisk ikke holde hest i by okay. okay, Så øh, det kræver en dispensation, så ja. Øh, yeah. Så... så øh, men, men, øh, men, men altså, øh, at få big til at tegne et hus, det gjorde jeg bare, at der kom helt, helt anderledes fokus på ja. det. Altså, og det. Og det gjorde jeg både, at øh, der var mange holdninger til, om huset det kan være eller smukt, men, men, men i særdeleshed så gjorde det at der var mange, der var øh, positiv omkring det. For tror hvis jeg, jeg bare havde bygget en, en, en i godsøgne, kan man sige, sådan en, en ikke med sorgklasseret tegl, så tror jeg ikke, at der havde været nogen, der ligesom havde haft en følelse for det, men var folk, de syntes, at, at det var så spændende med den her arkitektur. Nej, det er øh, stadig så, det, der er øh, Jamen, det kommer til at se faktisk fuldstændig Det kan vi øh, så se her. <laughs> ja, men altså det det kan, Bare det Google uh, Villagu og så Bjarke Engels Så kommer der billeder fældig. frem af den. Ja, det bliver super fedt Hvornår altså. bliver det færdigt, og hvornår får vi det igen? Hvornår? Hvornår? Hvornår? Altså, vi havde bygget i går Og de lover os, at det er færdigt Det var 1. april 2021 uh, må det okay. være Okay, og vi sidder i det her år 2020, ja Yes ja. Og så, det skulle sgu da skønt, Mads Apropos, at vi sidder Nu hopper vi lige hurtigt videre Men nu har du fået sagt, hvornår det er færdigt. Det glæder du dig sikkert vildt meget til gør, ja. Det kunne man forestille sig Men vi sidder jo i det år 2020 ja. ja, Lars han er Midt i mid, mid en krone. Ja, jeg, jeg, jeg, jeg er glad i dag men nu Det kan så du ikke være Har i dag Nej, men Nej. det er fordi Jeg, jeg, jeg var eksisterende Norwegian øh, Shareholder Altså jeg, jeg købte mens den var nede i 5 Ja Og så kunne jeg se at Nu kan jeg købe til en krone så, ja. så solgte jeg så 80% af det jeg havde Så jeg var, ikke var aktionær Og så ja. har jeg så købt den til en krone nu Og nu ja. ligger de i tre her til morgen. Så, ja. så får jeg jo min penge tre gange Jeg kan så sælge Det har jeg så ikke gjort ja. Men det går nok konkurs på et tidspunkt Det ved man aldrig Jamen det... nu havde kineserne jo så lige Købt stort op i dem her i dag Så øh, Jamen, det og... kan de. Det er jo det. det er faktisk det eneste ja. Kineserne jo ikke er gode De kan ingenting på fly Pff, ja. de er de... efter det men de har ikke en flyprocent ja. Det er stadig er på Ej, altså, må Jeg må sige at Den her coronakris Den har været vanvittig dem. jeg har faktisk selv jeg, jeg tog Gamble Jeg købte faktisk ret stort op i dem I 34. Uh, Okay. Og det tror jeg, jeg gør øh, Så tror jeg at hvis går 14 dage Så går den redningsplan igennem Og der ryger den op i 8 Da øh, den bliver reddet af den mandag mm -hmm. øh, Så øh, altså, det, det var den flippet med det samme okay. altså, ja, Som så, I, som jeg ja, du købte ikke op i 34 for mange år siden Du købte op i 4,30 Ja men Det var også lavet så du har ramt der Ja, men, men øh, nej, men men øh, og den Det var den så så, nu. Øh, ja, men nu er de jo så også lige ude aktiekapitalen, så du gik ja. helt sammenligne, og så fik du lov til at købe for en krone, hvis du havde ekstra, ikke, som du sagde den der ekstra tegning. Ja, Ej, men der har var været mange der, der har været mange skøre, <laughs> der, der har virkelig været mange skøre ting her i kronekrisen, så hvor man har øh, kunne, kunne gøre nogle gode handler også med at konvertere en obligationslån i huset, så... Ja, ja. Øhm, dem har vi det, så ikke nogen af Har du af der gjort det de for at ja, skære ja, noget af Ja, det, det, det var helt øh, grotesk. Vi havde lige fået et kæmpe lån udbetalt faktisk på øh, Vildegu. Øh. Og øh, vi havde ikke det. så det er faktisk med, at vi får flere penge udbetalt i venenskriget skrevne på, at vi låner. Og ja. så går det tre uger, så øh, går to uger, så, øh, Og så i vi 100... Op. Ja, så, så kommenterer vi, og så ja, det river vi altså virkelig et, et, det cirka 10% vi vi af gælden på tre uger, ikke? og vi nu lus, kan vi så formentlig her om ganske kort tid komme tilbage, den anden vej, ja. så, I får så rent. vi får den lave rente nu ja på en laver... Hvad gør øh, du hos nogle dage, Det Er sådan en flaske vin, du så får til at en fejre? Sådan Nej, øh, øh, nem, jeg var jo gammel bankmand, så jeg har faktisk lavet det her mange gange, og uddannet i også og kommet til lån og så videre, men det, men, det var... Det var, øh, Unibank, det ja, var det var ikke Ja, det. det var Unibank, ja. ja kan Nej, men det var... Øh, der, der er godt nok sket nogle skøre ting ikke? Og så Aktien ja. er jo næsten op igen nu efter, ja. fra, fra da de var allerlængst nede ja. Ja, det, det, det forstår det, jeg så det. stadig ikke Men det, det, det er en helt anden ting, Og det kan, det kan ændre så meget inden det her udkom Noget der også altså, er Jeg det gengæld... ved det ikke Jeg var lige inden jeg var, kom her ikke? Der var jeg lige inde i byen Jeg skulle lige ind til en urma Og have set på noget Og øh, der var sorte mennesker Altså alle caféer alle bord ude foran altså, var der var sorte af mennesker ja. <laughs> Der var ikke sorte mennesker <laughs> Øh, øh, ja, nej, det var det sikkert også Men altså, det var, altså der var rigtig mange mennesker der men vi var også der inden i går og aftes ja. Og gå igennem Caféen, de er simpelthen fyldte ja. Bodegaen ja. også om og aftenen Ja, gerne, hvor du kan få en bajer til en 10'er her Uppe i Holbæk eller 15 eller hvad, Det, det der er korrektivt øh, ja. de, ja. Nej, ja, men pule. det er Altså, jeg, jeg, altså normalt efter sådan en krise Så plejer jeg, at der går noget tid for At ligesom, forbrugertilliden kommer og tilbage igen Det kan godt ske, at det går hurtigt den her gang Men ja. jeg, jeg ved det ikke Let's see what happens Men yes. i hvert fald, apropos det her med de fly Er du oppe Så har du et lille flyselskab, ja, der hedder ja. Purguy International Aviation Limited, APS. og I er APS, APS, ja. og i er i fuld vækst, eller det er ikke sikkert, at I er i vækst, men i hvert fald i vækst i andelen af den ja, lufttrafik, ja, i stort forhold Det, det tør jeg nu. godt sige, at vi er i vækst, vi vækster helt vildt, og det er jo noget at gøre med, at, at vi har ikke noget at måle vores vækst på i forhold til sidste år, fordi det er helt nyt. Ja, det er, så, rigtigt. Så, <laughs> så, det er bare, ja, men det er rigtigt. Og så, øh, hvad hedder det? En Purare, er blevet til Purare 2. Ja, en Purare blev solgt jo. Det var ja. øh, min min første Piper Saratoga. Ja. Og så øh, Purare 2 og så en en Piper Meridian. Øh, som er ja, som er med med turboprop Altså det kan man sige en jetmotor, der ja. øh, trækker en propel. Om jeg skal spredes lidt. Ja, af? ja, ja, jeg vil hellere så uden fri. Tak, tak. tak. Yes. Så kan vi ja, sidde og, og sprede af her, mens vi <laughs> taler. Ja. Nej, men så... Øh, den kører du øh, i Miami? Øh, ja, det er der Peiper ligger. Og så skal du flyve den hjem transatlantisk? Ja. Var det fedt? Øh, ja, men, ja, men det var også spændende. Altså det var også... Fordi du skulle flyve 25 timer, så du skulle holde dig vågen til at starte det er lang tid. et langt tid. Ikke? Men der var, var mange større. stop, var der ikke Miami og så hvor øh, til Nej, vi Boston. fløj, vi fløj til, øh, op til... Øh, Bangor, Maine Helt op i Fra Miami oppe Helt op til Maine Ja, helt, helt oppe ja, Grænsen ja. til Canada okay, okay. Så tog vi en lille tur derfra Til Goose Bay Det er en gammel militærbase Der ligger sådan lige på Kanten af landerhavet. Og der var snestorm Da vi landet der Der var, snesturm, der der. Der var de lige ude er det og, i Newfoundland Eller et eller andet Ja, Labrador Og Newfoundland ja. yes. Og så gik vi ned Og så tog vi lige Sikkerhedsdragter på Og så øh, fik vi øh, Tanket den helt op Altså sådan okay. der næsten En løvfjole ud af vingeren på den oh. Og så, jamen, det var jo tungst helvede Og så bare øh, ud inden at øh, den øh, frøs til Og ja. så øh, i luften Og så op, op, op, op, op Så skal man højt op Ja Det flyver A -Bor -A -Bor, man ikke A -Bor -A -Bor, over der. Så, så fløj du til Island, Island. Og Så flyvede. fra Island til Aalborg Ja, Kæftetur. så øh, nemt Jamen, det var lidt specielt ikke? Så sidder man bare der Der er mørkt der, der er minus 60 grader udenfor og kan ikke rigtig følge med varmen heller Så vi vil godt have dit agter på Der var en spilkoldt ja. dag Så sidder ja. man egentlig bare der Og sidder og sidder og det, var, og det var dit eget projekt? Det var ikke noget, noget Rikke, hun skulle have del af? Nej, nej. Altså, jeg havde så, kan man sige, en, en, en anden pilot med, som var øh, i, øh, altså instrumentpilot, og så har han købt flyverne af. Okay. Så, øh, og det hører vi, du er ved at blive nu. Instrumentpilot, ja. Ja, ja, så ja, du hvad, kan flyve ja. på instrumenterne? Ja, og det, Hvordan, det skulle jo faktisk have været, men så kom det her corona i vejen, så kunne jeg ikke komme til nogle eksamener. Så okay. jeg går sådan, jeg bare venter på, at jeg kan komme til eksamen her. Og nu snakker vi lige med en, der hedder Tommy i går ja. Tommy Frykjær, ja, vækst og Tommy ved ikke, Du ved, hvem er Nej, vækst og Æh, kender jeg ja. no, Det ligger lige herude, det er ja. ikke langt væk Men øh, han snakker om sådan noget, hvis man skal være pilot ja. Hvad kræver det? <laughs> ja, der er mange uh, former for pilot Altså, ja, flere vi jo, jeg får jo... altså, hvis man nu lidt, er der... Det, hvis nu Lars øh, har jeg øh, skulle flyve i Aalborg-København øh, København-Aalborg København, Jamen, nu, nu i dag er der smukt vejr, Og der oh. er også en ren vindstille Så i dag der kan man sagtens flyve til uh, København eller Aalborg i en ultralight Og det vil I, I to år sagtens kunne også med det grej, jeg har med Ja Og øh, jamen, hvad kræver det? Det, det kræver sådan en, en vinters teori Det, der hedder altså VFR-teori uh, Visual Flight Rules Okay Og så... Kommer op til nogle eksamener og består for at dem, og derfra jamen, så skal man så til øh, sådan udvidet kørbryg. Jam så, så starter du så din, din træning med at lære at flyve ultralight. Mm. Øh, og lærerne, kan man sige hvordan man, man starter og lander osv. Og, og det tager øh, måske øh, et sted mellem 30 og 50 timer. Okay, Eller, Ja, flyv Og så skal du så op og flyve flyve solo. Det er ikke billigt så. Ja, men ultralight er, er billigt, fordi den klub, jeg er medlem af, der leger vi sådan en, en højvinget, to personers flyver ud, for 54 kroner i time, inklusive forsikring og brændstof okay, det er, oh, det, er det er nærmest yeah. billigere en drive now i København øh, Ja, det kender jeg så ikke men, Det er sådan men, en del øh, Ja, og jeg kender konceptet, og jeg ved ikke, hvad det koster, ja. jeg tager altid de der løbehjul derovre okay. øh, ja, det kan også snart koste 450 så, det, det kr. kan faktisk godt time. blive dyrt ja. Ja. Nej øhm, 450 timen i Aalborg Ultralight Ja, så så, så, så Ja, så skulle betale måske 25.000, ikke? Så skal du give for det. Så jeg tror hvis du ja, 50.000 af til både teorien og til undervisningen, så tror jeg, så så kan du have et fyscertifikat til det der hedder en ultralight. Ja, så mangler man så flyd. Men ja, det, det kan du, du så leje ud. Ja. ja, ikke? Og det Ej, det jeg kan, kan vi du... støtte til 450 kroner, så kan jeg låne ja, for en altså uh, kan du lege det indvejs. Altså, du, øh, du, du betaler egentlig bare fordi Du kan sagtens lege det i to dage træk Og du, der er også nogle der leger det Hvis man skal på en udflug Men det er jo klart Du kan ikke Der er også en grænse for hvor meget Man kan ikke på Det er en klub Så man skal ja, også ligesom blive klar. enige om At alle skal have over og flyve på det ikke? Men du kan ikke lege dig og sige at jeg flyver kun til Roskilde jeg flyver ikke tilbage og så bare håbe på at der er en tilbage. Det, det, det, det, det, det kan du ikke. Klubben okay. vil jo gerne have det tilbage ja, okay. det er klart. Men så kan man købe sig sin derud til flyer. De koster fra øh, 100.000 op til 500.000 oh, det, det, det er jo fandme billigt. Det er hvad jeg, jeg tager der på sengen nu. Men så er du medlem af sådan en flyklub her yes. i Jyllandborg? Nulf i Brønderslev. I Brønderslev. Ja, Hvor ja. mange medlemmer er der i sådan en? Jeg, jeg, jeg tror vi er en, øh, har vi er halvanden medlemmer eller sådan noget. Oh, er, Når, er rimelig, rigtig rigtig Det er jo sjovt. Jeg flyver sammen med Preben Bang Henriksen. Folketingsmedlemmet. Og Nå, jeg tror, shit, jeg er i Vestres ret Så. Øh, jo, man har flået en del sammen med. Så der er mange, der. Øh, okay. altså, man er mange ja, sjove det er mennesker. Og ja. man prøver at høre. Og så kan man så blive opgraderet til at flyve det, der hedder A-fly, som er sådan firepersoners flyver. Og så. Øh, derfra, altså, næste step er, så man bliver. Kan man sige, en kommersiel pilot, eller man bliver instrumentpilot. Og jeg bliver så kan man sige, instrumentpilot. Og det er den samme uddannelse, som man tager som kommersiel pilot. Der er bare en masse. Kan man sige, kurser og viden osv. omkring. Det er passagerer, som jeg selvfølgelig skal, ikke skal have, Nej, fordi ja, det, er, det er, der, er alt for mig. Men ellers så kan man sige, <laughs> uddannelsen og træning er egentlig fuldtændt den, den samme. Og kan du lige forklare kort til vores lytter, der ikke er så meget inden for flybranchen? Og være instrumentpilot, det betyder, at man kan hvad? Lande i al slags vejr. Altså når der er toget, øh, overskyde, regnvejr, snevejr, alt, alt slags vejr. Altså der skal være, tror jeg, 400 meter sigt, så, øh, så, så, så, så kan jeg lande. Ja. Og det, der har du, har du nogle en masse instrumenter i flyveren øh, Men den nye flyver, de er så smart at de, de lander som næsten sig selv ja. Og den jeg har, den kan faktisk ja, Den har sådan et Halo system Det, det lyder, er jo Det ja, lidt ja, Men den øh, kan lande sig selv så, øh, Okay, ja. perfekt ja, For jeg kan huske, at jeg sad i en snestorm i Vancouver I Canada og skulle flyve til Alaska da De sagde, at vi skulle have 1 meget sig sigtbarhed ja. for, at vi kunne, for at vi kunne let Tror at vi fløjende, det var en a ja. Og det, vi kommer ikke afsted. Nej. Men det, det kommer også nogle gange an på dels udstyr, men også lufthavnsudstyr. Ja, okay. øh, så er nogen som... Jeg tror, Castro har det højeste og bedste udstyr i Danmark. Altså det, det, det skal du ikke sidde og reklamere med. Øh, det må du gerne. Du har da til Aalborg-Lufthavn. Øh, jo, jo. Nøj, jo man, altså det, det, det, de har jo en, en ILS herude, som, som kan... Hvor du kan gå ned til, til noget, der ligner en, en 200-300-fods sigte, men jeg tror faktisk i København, er der sådan noget med, at der ser piloten faktisk øh, langsbanen, tror 5 meter, før han, øh, han rammer den, kan Shit du sige, han lander på den, ikke? Jamen, ja. så, så det er altså, ja. Men man mærker altså, det vel også jo. Meget, meget præcise øh, instrumenter, de har for, ja. for at glance et sted. Okay, så, øh, nej, så skal du bruge flyvning til noget, så skal du bruge det til at... Så skal du være instrumentpilot, fordi hver er... Øh, hmm. I Danmark for dårligt Til at du kan komme Nogen Steder med det Men det du ja. har nu Kan du flyve ned til Spanien Jeg har eller... til Spanien To gange non-stop I midt ja. Ja. Og hvad tager det At flyve til Spanien 5,5 øh, 5,5 ja. ingen... Okay så det er Uden stop i Frankrig Eller noget Ja ingen fjulstop Hold da kæft Og så er det nede til Rasmus Ingerslev Og spise noget Spaghetti Bolognese Det har, det har han ganglad? gjort masser af gange det, ja. det siger han er godt Det siger han ja. er ro til det ja. ja Vi havde et interview med ham Han sagde godt nok det er godt Så det må vi jo ned og prøve en dag Lars. Ja. ja men han er. Uh, ja. Jeg har også nogle pære, der er dygtige til at lave en god sovs Kan jeg huske ud og grille derude Okay. Oh, ja. Det er ikke dårligt en god sovs, men, men det sagde han så til gengæld ikke noget om ja. Han sagde at han kunne lave en ret og han var god til det ja. Ja. Så det må vi hænge ham op altså, så højde. sidste gang der var min, min opgave nede Det var sammen og så, jeg skulle så tage tid på bøfferne Hvor mange gange minutter skulle på hver side det var, det var lige noget jeg kunne finde ud af ja, Det kan <laughs> man også kunne Vi sidder i Park Park ja. jeg, har, jeg har brugt appen ja. En lille smule Um, grund, ja, primært fordi jeg jo ikke har en bil, så det er jo kun når jeg bruger har en bil, at jeg, jeg skal parkere. Ja. Det er en fin app. Hvad er planerne for for park park? Tak fordi du rusede over, fordi jeg synes faktisk, der den har en masse mangler. Ja, men det er så, fordi nu sidder vi her, så vi vil ja. ikke svine dem til. Nej, jeg bruger kupak nu, eller EasyPark for det. <laughs> ja, der, der, altså, der er nogen, der har råd til det så, kan man sige, fordi derfor der får du lov at betale 15% ordentligt, det der koster og parkere jo minimum yes. 4 kroner. Yes, så, men så, det trækker øh, vi fra. Ja, ja, ja, men øh, det, er jo, det er jo og. og det er sløs med og drive, drive, sløs med pengene Og drive vold på, på, på, på, på skatten Men vi kan jo hurtigt sætte jer op Med vores øh, nye sponsor Tryfork Så de kan I få lavet en app de kan. For det kan de jo finde ud af Vi har faktisk vi har ansat her i coronatiden Og opgivet øh, op Og vi kommer med en helt ny øh, lancering af den her Inden for 14 dage Vi har lavet en masse forbedringer her i coronaperioden Og gjort den væsentligt bedre Nu ved jeg ikke hvor lang tid var du, øh, du prøvede den Nej det var sidste uge Ja, hvad hedder det, uh, nu ved jeg ikke, hvor du jeg tror faktisk, der kommer updates i mandags på den, og sådan en ja, den bliver helt, uh, fuldstændig får en helt make-over, hvor den bliver meget mere smoothet, meget mere intuitiv, meget mere brugervenligt, og så vigtigst af alt, uh, set med sådan nogle økonomiske briller, så er det jo den vildeste at Ja, det, det, men det er ikke tænkt mig at gå tilbage til den, så, det var, var pludselig, for, jeg ikke kunne vente, ja. jeg kunne ikke vælge min zone. Og det var ligesom Nej, og det, det er faktisk et af de problemer vi har løst Fordi i København og ekspert, Der arbejder man med, med zoner Der har vi haft sådan nogle ja. øh, gade, gade, parkerings, ja. øh, opbygning Som ikke har fungeret ordentligt Men det er noget af det som, øh, som, som gerne skulle blive rettet I den nye release okay. Æh, men, men hvad er planen her? Jamen, vi, er vi er flyttet fra Støringen ind til Aalborg Og det er primært for at jeg har nemmere ved at komme forbi vil du have støvning før, jeg ja, lige lidt oh, syd for Aalborg øh, Sådan 20 km penge ja, men, men det her, det er øh, på vej ind til, til Sego Så er det nemmere for mig på vej på arbejde På vej hjem fra arbejde Og det er sådan, i dag er meget godt øh, symptom på det Altså, jeg var forbi her i morges og, og kørte videre ind på Sego Har været der en hele dagen Og kørte derfra ved en øh, kvart i to Og herude ved, øh, ved cirka to tiden Og hold, øh, holde møde med jer Så det er, sådan, øh, det er, mi, det er på mit vej Så det, jeg kan lige være lidt mere involveret i den vi har fået ansat en ny direktør. Uh, Jesper blev ansat efter alle de problemer, der var med, med den første, vi havde uh, til at rydde op, og det har han gjort fantastisk. Vi skal ind i en ny fase, nu skal vi i en udviklingsfase, uh, og der er den anden profil, uh, vi har brug for. Jesper har stadigvæk, hvad hedder det, uh, Michael, har jeg faktisk arbejdet sammen med for mange, mange år siden i midtiden, hvor han uh, havde noget, der hedder SANA og Small Games, hvor han faktisk lavede mobilspil helt bare en gammel dag i Java til Nokia og Sony. Og de er jo gode, sikkert. <laughs> ja, jeg tror, det er sådan en Pac-Man-stil-agtigt. Ja. Oh, så snæk. <laughs> ja, Godt og så sted. har, hvad hedder det, um, jamen, jamen han har så startet, tror første 1. marts faktisk. Så ja, han fik jeg ja, lidt af en ildåb, der kom lige ja, var, corona to, dage, eller to uger senere, ikke? og så, ja, så er vi ligesom i gang. Men, men det har faktisk egentlig været, været fint for os. I den, hens, altså, økonomisk set har der været et marerigt, Altså fordi vi har været ikke parkeret, så vi har jo mistet alt som sætter. Ja, det det gode har også været, at vi egentlig har haft skidt god tid til at komme med en masse releases, og, mm. og vi har også ansat uh, ja. en, en uh, udvikler. Ikke? Hvor stor en margen er der på? Du kan ikke give et præcist tal, men, men på parkering, når I skal facilitere. Billetterne Så at sige Jamen altså Vores konkurrenter De, de tager 4 kroner øh, i det du betaler For at parkere I time okay, Nej per, per minimum, Men, Altså 15% per Eller parkering. Eller parkeringer Hvis du skal forlænge den Så er det nye 4 kroner øh, Eller 15% ikke? Du, der, det, der bliver lagt ovenligt Så parker du for 100 kroner Så betaler du 15 kroner I paketens Jeg Så synes det er Stygt overpriced Vi tager en kron I det Så ville vi vil egentlig Heller have et lave og så har vi, så hvad hedder det, øh, jamen skal vi, men, men altså, der er jo også rigtig mange, der parkerer deres biler vi er jo så vi ja. vil gerne have, at, at vi har, kan man sige, bruger relativt billigt her, og vi har øh, relativt få ansatte, så, så, ja. men det er en så ja. øh, der skal bygges op, men det tror også, når folk de begynder at, at, at, at indse, hvad det egentlig koster, og så tror jeg også, at de begynder ligesom at blive bevidst omkring, hvad de ønsker at give for det. Og derudover så, altså det vi skal tjene penge på, vi skal prøve at lave en masse andre ydelser, som relaterer sig til parkeringen, vi kan begynde at trække ind over. Og det var lidt samme koncept, vi også gjorde med, med M1, altså hvor vi sagde, at selve basis-telefonien skal vi ikke tjene på. Altså det vi skal tjene på, det er, kan man sige, at sælge add-ons, ja. altså at sælge sms-pakker og talepakker osv. Mm. Okay. okay, så vi kan så sige, når man hører det her, eller ser det, så kan, så man, så kan man, man jo ind. Og downloade af hvis ikke man har den. Pak, Det er det billigste. Så det kan I bare gøre. Og man kan yes. også sende sms'er. Og det virker. Kan man stadig det. sende sms'er? Ja. Med parkeringskoderne. Jeg synes, København, der hænger. Fordi ja, der var man jo Ikke, ikke, ikke, en ikke, engang, ikke men... også jeg, okay. jeg tror, man kunne i gang betale med sms. Ja. Øh, men ikke, ikke hos os. Jamen det kun bare, bare De skilte over, ja. der de ja. hænger. Man har også også de gamle. ikke et simkort længere så Sådan er det. Vi snakker jo primært i podcasten her om ting, der går godt. Ja. Det kan man jo selvfølgelig også godt få lidt hug for. Det ikke fordi, vi får det. Men det kunne også være sjovt nogle gange at høre om nogle dårlige investeringer. Ja. Og nu har vi jo en anonym kilde, der ja. har udtalt, at du har et parkeringshus i Horsens. Ja. Du har haft det nogle år. Som, ja. var det ikke, næsten som med... ikke nødvendigvis er verdens bedste investering. Ja, nej, jamen, det, var det, det var næsten med i til succes, var det ikke det? Jo, I kødder der ned Jeg, jeg tror faktisk, at jeg, jo. Jeg tror, at det var noget af det sidste eller første, vi gjorde lige om, var omkring dernede. Jamen ja, det, det, det, det er det ikke. Det var egentlig en... Øh... Øh, jeg, jeg, Hvem overtager jeg, jeg, den jeg, jeg, vil, jeg, vil jeg havde en, en beslutning om, at jeg gerne ville investere i øh, infrastruktur. Øh, parkeringshus eller ja. broanlæg eller sådan noget. Og så, så kommer den her idé op, og så bliver sgu sådan lidt småfærdigt i Horsens fordi jeg synes, den på mange måder minder om, øh, om Aalborg Ej. Det er byvækst, og ja, men den, den, den ligger faktisk altså, ja, der Er en fjor? Den er smuk, det er en ting, men, men du har altså bare 20 minutter til Aarhus. Ja, og du rejede ikke ret langt til, til Kolding og til Vejle, ja, altså, og så skal du til København, så, så tager der altså to timer fra Horsens af, så det giver ikke ja, ja. mening at flyve fra Horsens til, til København. Nej, med de briller, på, så giver det ikke mening at flyve. Nej, nej men altså, <laughs> hvis jeg skal flyve herover, så altså jeg, jeg kan jo ikke gøre det hurtigt en to og en halv time, selvom jeg flyver, nej, nej. jeg flyver selv. Så på den måde der er det jo. Men du jeg kan godt det fede her. Jo, men, men altså, jeg så bare de gange, hvor jeg var der nede, altså måske haft nogle møder i løbet af dagen og så skulle videre til København. Det er en af de ting, jeg tænker, kæft, kæfter er på i Hordt hurtigt Aalborg København. Fordi næsten når jeg ud af Horsen, så er du hurtigt på og, ja, ja, og så er der overfyrene. Så de der par timer det tager, det synes jeg egentlig. Så jeg synes at beliggenheden er helt fantastisk. Det er det en af de hvor ja, men, men det har også der Danmarks bredeste gågade og egentlig ret langt gågadesystem og så videre. Men hvor mange ting er jeg, jeg kører så det her parkeringshus, og der er nogle ting, som øh, som, ja, som jeg groft tager fejl af. For det første så parkeringshuset er ikke synligt ud for gaden af, mm. altså ligesom vidt det er der der er kun én vej der fører dig ind, så det der med at få mange biler ind og ud af huset, sådan i det er i det, det bøgeligt. Øhm, og så er hortens blinde vej. Øh, ja, det er en blinde vej. Man skal indad, så ind af og sådan i parkens så samme ja. vej ud. Og, øh, og så er øh, så er Horstens bare ikke øh, altså udefra så ligner den by der er lige så udviklet som som Aalborg. Men Det er den bare ikke. Altså der er, der er stadigvæk sådan en holdning med at sige, nej, man betaler vægtafgift. Hvorfor skal jeg så betale for parkering? og du ved og sådan nogle ting. Ja. Æ, folk synes det, er det dyrt, at man skal betale tiere timen for at parkere, ikke? Og hvis man selv er vant til at komme i Aarhus og København, så øh, altså man vil finde stolen, stolen, hvis det kun koster en 10, ikke? Ja. Det, det jo. jo. Så, så, så, så der var sådan en <laughs> ting der, at, at, at, at der har jeg skulle bare have gjort mit hjemmearbejde godt nok. Og jeg tror det er den der klassiske med, at, at hvis det er i Aalborg, altså, så så kan jeg bare køre ud forbi, så kan jeg sige om det er en god eller en dårlig beliggenhed. Mm, ja. Jeg født op, voksede. Jeg, jeg ved eller. Øh, Rygterne om alle de her, øh, øh, kan man sige, arieler og så, øhm, så, så øh, men hvorfor taler man ikke om sådan noget? Hvorfor går man ikke ud og siger, det, det er jo fordi jeg arbejder med det. Mm, ja. Forstå på den måde, at jeg har jo ikke ligesom afskrevet det. Og jamen, hvad gør man så ja? jo? Jamen, altså til at starte med, jeg ja, så gjorde jeg en og Jeg satte et bumsystem op dernede Uh, det, jeg synes det er smart, så kører man hen, sætter man kreditkort ind Og så kører man ind, og når man kører ud, så sætter man kortet i Og så er alt godt og sådan nogle ting og sager men, men det kunne folk ikke lide Og så var jeg nede og jeg stod og bare kiggede på det en hel dags tid Og siger, hvorfor kan folk ikke lide det? Sige, jamen det er jo fordi, og så kommer der en dame kørende i en Jonna, i 10 Og hun kan ikke nå ud til den bum Nej. Det kan jeg godt, fordi jeg er en mand og jeg er en 85 Men hun kan ja. ikke Og så holder hun to meter fra der. Og når så hun kommer op og der, der er bum Så skal hun i standkort frem så skal hun lige åbne hendes dame i ved siden af. Så tager hun den op, så kan hun ikke nå. Så skal hun lige spænde sikkerhedsselen op, åb åbne åb døren halvt ud og sætte den i og osv. Ja. Og så holder hun bag, ved de bliver træt og det gider ikke. Nej, så kør de. Kør, kør de ikke. Også. Så har hun indeni, for så er hun færdig med det. Hvad vil Jeg vil bare smide mit krop på siden kører køre bilen. Men nej, nej, hende her, hun er ordentligt ordentlig menneske. Hun skal ja. selvfølgelig lige have den ned i punkten, have punkten ja. i tasken, have lukket tasken, sætte ja. sig ind, lukke døren, sæden på, og så kører vi. Ja, ja Og det, det tager mere end det du lige har brugt på at fortælle det her Ja Så, så, så sådan helt bare sige, det, det, det var sgu bare en fejl ikke? Altså det, det jeg godt kunne lide var ikke det er egentlig der var mest smart Jamen så prøver vi At arbejde med en ny præstruktur, For at tage det her parkeringsbombsystem ned For at lave sådan noget old school Med med at på en i og så videre Så, så, så der er helt vildt sådan en proces med Så prøver vi at arbejde Jamen jeg vil godt få flere folk der ind. Så Vi har det her 5 tas parkeringshus Okay Jamen så Laver vi nogle tilbud, som faktisk kan være en kæmpe succes Altså fordi øh, Vi har jo fuld udsolgt dernede på abonnementer Så hey, fra, det det med, så fra hvad hedder det, øh, Ja, så fra tredje sal øh, Op til 5. Der kan man holde et billigt som billigt Og det gør også, at dem der kommer ind Og lige skal op og hente noget op i matas. Så oplever de, der skulle altid parkeringsplads Ja, der jeg kan køre lige ind og parkere Ja Det er jo fedt Det er jo ja. fedt, ja, det er nemlig rart så, så på den måde har, har man gjort sådan nogle ting Og så er der jo der er sådan nogle ting som så det er god, god nok bis nu øhm, Ja Altså jeg har jo ikke øh, Siden jeg har øh, købt det Har jeg jo heller ikke brugt penge ind i det mm. Altså jeg har jo ikke kommet med øh, Så det har jo altid kunne honorere dit lån der var. Ja. Godt hjulpet også at renteniveauet har været faldende Ja det hjælper også øh, Men, men, øh, men, men øh, jeg vil lade lyve hvis jeg sagde, at, at jeg er fuldt ud tilfredse Den bedste investering, jeg har foretaget Fordi det er det ikke fordi Ej, har, så det du har du lavet man. nogle andre Jo, men, men, men, men, men det er bare en proces Men omvendt så kan man så sige Jeg håber jo meget på og tror på At parkret bliver en succes Fordi hvis ikke er parkeringshuset Så vil jeg aldrig komme på at lave den her app til yes. det så, øhm, så, så jo, kan man sige Indtil videre, så har parkeringen da ikke været Den bedste forretning for mig okay. Æ, Fordi vi skylder jo også stadigvæk at tine penge øh, I, i parkpakket Jeg havde et lille overskud sidste år Men ikke noget signifikant Okay. Så, øhm. Vi hører ellers at øh, Det kan være rimelig god bis At lave parkering, øh, parkering. Ja, det, det Nu er vi nede ved ja, Kasper jeg, jeg Kravlund er så, ja. Ved øh, jo, street Streetfood ja. Kender du ham? Nej Han er fed ham vil Det er så en helt anden sag ja. Men han, han leger noget, nogle lokaler af DSB, Og det, jeg kan love dig for at de får nogle penge der ja. Ja, det der parkeringspladser som I, ja. er helt åbent Det er bare noget, noget grus Der kommer så et øh, streetfood Ved siden af mit parkeringshus i Horsens nu så der håber jeg også på, at det kan give noget, uh, give noget mere trafik derinde, ikke? Også jo. på nogle uh, tidspunkter ja, Kan man sige uden, ja, ja Altså kan man sige om aftenen, ikke? Også og i weekenderne jo, Så det håber det ikke vi show? på, uh, ja præcis Så, uh, så, så der er nok et nyt hotel, der åbner Hvor vi også håber på, at der kan komme lidt, uh, lidt Trafik derfra, ikke? Så uh, ja nu, nu, nu ser vi, men, men altså uh, men, men det er jo rigtigt og, de, og det er jo også noget af det, jeg befrister af Men på de gode beliggenheder, ikke? Altså der er folk jo næsten villige til at betale valgsmælst Og der er jo sjov ting i øvrigt, altså uh, nu er jeg ikke øh, så god til navne, men der er de der stræder nede i København, ja. indbag bag ved Café yes. Victor og derinde. Yes, yes, yes. Og der ja. er der sådan en grund, Pilstreder. som ja, egentlig bare er hægnet ind, og så er der grus på. Ja. Og det er sådan en bygning, det en den en der gammel, den, Det er en gammel tankstation, ja. så du må ikke, og nu bliver der bygget, kan jeg godt løbe. det? Yes. Okay, fordi der var den her nye i mange, mange år. Nyr Østergade. Jamen der har nemlig været sådan en, øh, en parkeringsplads. Ja, yes, som jeg boede der. Ja, og den, og den kostede kassen ikke at holde. På det den parkeringsplads helt, altså, det Og de, de, de tjener så mange penge på den. Det de kunne, de kunne næsten ikke betalt for dem at de begynde at bygge på dem Fordi der var også regler om at hvis de begynder at bygge Så skulle de ja, lave så skal et antal parkeringspladser Så skulle man ned og så er der historiske materialer osv Men for dem at se Jamen den der bare grund med de der 50 kroner i timen parkeringer Det, det. Mathias. Ja, det, det er, er Det er jo Mathias. Men igen hvor finder du en parkeringsplads hen i København? Det gør København. du så inde ved Sjøvdagen lige inde på Sagnatonegade, så det kan man fandme få at betale for. Ja, hvad er der så landgreven, ikke? Eller gammel møn, derinde, ja, som gammel, også ja. koster ja, og det er pænt, ikke? Vi er så begyndt. Vi har sommerhus i Nordjylland og tit derovre, men vi er begyndt... Altså, det. vi købte det i 10. Du skal jo have en Tesla, så. Så kan man gratis hele Københavns Kommune. Jamen det har jeg haft det kan bare ikke det kan bare ikke så skal du bare have den i oh <laughs> du kan oh den. Oh oh oh yeah. yeah. ja. ja. Nej men vi vi uh, kører op på farmstation. Og så parkerer vi ved stedet. Ja, det er også ja. nemt. Ja. Jam det koster tror jeg, 40 kroner for eller 50 kroner eller sådan et eller andet for os uh, fire Tager der ind og så uh, hvis vi skal så skal æ med nogle varer så tager vi sådan en boks der i magasinet. De der uh, det er smart baggage Ja, og så ja, hvis man gider at slæbe på alt det man har købt. Vi har to to ting tilbage, os inden vi går til vores standardspørgsmål. Det ene er, at du, du lejlede Business Angels med mig og Aalborg ja. Det var vores anden optagelse med den gode mand Peter Weiby i Nordens Paris mærke, Hvor han reagerer, den gode mand Vi håber, at øh, i noget det, der var selvfølgelig øh, lidt øh, ekstra højt humør på dagens episode Men Der skal der også være, at vi går ind mod 2021 Det er et nyt år, der skal til at ske noget nu går det fremad. Altså, der bliver bare godt humør i 2021. Det, det, det, må vi, det må vi tage udgangspunkt i. Ja, der er kæmpe humør uh, hele tiden faktisk generelt, tror jeg, i, i Nordhavns Paris. Det må vi bare sige. Um, og Mads Peders var umådelig glad for sit uh, baghavs uh, skruenøglesæt her, som han formentlig også har fået brugt uh, flittigt over Julen. Når, øh, når man lige skal gå og baks lidt med nogle ting derhjemme, øh, og det kunne købes ned i Baghaus til 800-900 kroner og til jer fra Baghaus, der sidder og lytter med, hvis der er, øh, så må I gerne lige sende os den mail, vi skal sende en faktur til. Um, det kunne være invoice at men, men hvis I ligesom ved det, så, så, øh, så send den lige videre. Så lige ind. Så lige de ind. Det er for god spons. Og, og spørgsmålet er egentlig, hvad er det? Egentlig masse Peter Weiby, han tjener sine penge på, tror du det er en affiliateaftale med Bauhaus, der i virkeligheden driver forretning? Det er nok ikke meget galt, fordi han glemmer da i så fald at skrive paid promotion på Instagram, når han laver alle sine opslag. <laughs> ja, det kan jo ske. Og hvis der i øvrigt, så sidder nogen øh, og lytter med i Lars' Airbus, fordi han bøvler lidt med noget interference. <laughs> uh, noget, noget, noget kratteri i det i Airpods der Så, så giver lige også lige en melding Fordi han har brug for et par nye uh, Men fordi det er Resights uh, Der skal ansættes nogle flere sælgere Så uh, har han ikke rigtig lige uh, råd Og tid til at købe nye Airpods Så meld også lige ind hvis vi vil sponsorere Airpods Til noget her Det tager vi imod Sådan det er stensikker <laughs> Med det så vil vi selvfølgelig gerne uh, Endnu en gang sige tak til Vores samarbejdspartner podcastens sponsor, nemlig Trifork, som jo udover vi kører det her Startup Academy, jamen så er det helt nye, det er jo, at der er internships øh, af Trifork. Så hvis man går ind på internship.trifork.com, jamen så er der mulighed for at søge internships hos Trifork. Og det er altså både, hvis du er færdig med gymnasiet, om du er under din bachelor, eller om du er under din kandidat, eller indimellem, eller efter. Det er alle der er skarpe og har masser af energi og skal ud og lære i en af de fedeste virksomheder i Danmark. Så er det bare en ansøg. Ja, så smid en ansøgning. Og når I nu er på nettet og har utallige faner åbne med alle de internships, der er hos Trifog, så går også lige ind på Spotify, smid en anmeldelse, iTunes og YouTube og subscribe til Fremtidsbrækken. Uh, lyt med og send, send et link til, uh, til den her episode Hvis du synes Mads Peter var fed Og gå ind på LinkedIn og tilføj Lars og ej Og give os noget feedback eller nogle forslag hvis I har nogen Det er altid værdsat uh, Og uh, vi glæder os til at fyre den af det nye år Det bliver lige så fedt som det altid har været uh, Og forhåbentlig så, uh, så, bliver, så kan det kun gå uh, det kun op af Måske endda der kommer mere videocontent hvis uh, I skal bede om det vi håber på, at vi kan gøre produktionen lidt mere high-end i hvert fald Ja, den, den arbejder vi lige på Hvis man har nogle forslag til det rigtige udstyr, så skal I også bare melde ind Ja så Og kigger ikke bare Airpods Ikke bare Airpods, men også videoudstyr Men med de ord, så vil jeg sige tusind tak fordi I lytter med Husk ja, at god gå jul. på God jul, godt, godt nytår Vi tales ved Ja, husk sikkerhedsbriller, pas på i selv Og med det, så vil vi lukke af med at sige Moin. Moin.